99. Secrete și mistere Se poate admite că epifania Persefonei și regăsirea cu mama ei constituia episodul central al epopteei și că experiența religioasă decisivă era provocată chiar de prezența zăițelor. Nu cunoaștem cum se realiza această regăsire, nici ce urma după asta. Nu știm nici de ce o asemenea viziune putea schimba radical situația post-mortem a inițiaților. Dar nu ne putem îndoi de faptul că Epoptul percepa un secret divin care îl familiariza cu zeitele. El era într-o câtva adoptată către divinitățile eleusiniene. Nota 8. Guthrie, în The Greeks and Their Gods, paginile 292-293, se un episod din Axiohus, dialog atribuit incorrect lui Platon. Socrate îl asigură pe Axiocus că nu trebuie să se teamă de moarte, din potrivă, deoarece a fost inițiat în miserele din Eleusis, era el a devenit înrudit, genetes cu zei. Găsării consideră acest text ca o dovadă a adopțiunii divine, dar termenul genetes indică mai degrabă fidelitate, tu care ești credincios al zeițelor, ceea ce de altfel nu exclude ideea unei înrudiri spirituale. Nota. Inițierea revela atât apropierea de lumea divină cât și continuitatea dintre viață și moarte, idei de singur împărtășite de către toate religiile arhaice de tip agricol, dar respise de religia olimpică. Revelarea continuității misterioase dintre viață și moarte îl reconcilia pe Epopt cu inelăuctabilitatea propriei sale morți.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 Să adăugăm că Samotrace, centru inițiatic pentru țările nordice, Tracia, Macedonia, Epir, era renumit prin misterele Cavirilor și că prin secolul al V-lea se celebrau la Atena misterele zeului tracofrigian Sabazios, primul dintre cultele orientale care a pătruns în Occident.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 De câteva milenii după răspândirea ei în Europa, agricultura își păstra încă o structură rituală, dar secretele meseriei, adică ceremoniile destinate să asigure abundența recoltă, erau acum universal accesibile prin intermediul unei inițieri elementare.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 Nu altfel era în cazul diverselor inițieri atestate în societățile arhaice. Ceea ce singularizează secretul eleusinian este faptul de a fi devenit un model exemplar pentru cultele de mistere. Valoarea religioasă a secretului va fi exaltată în epoca elenistică.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 În epoca neopitagoricienilor și neoplatonicienilor, unul din clijele cele mai folosite era scrisul, anume enigmatic al marilor filozofi, ideea că maestrii nu și revelau adevărata doctrină decât inițiaților. Acest curent de idei își va afla sprijinul cel mai denădejde în secretul de la Eleusis. Majoritatea criticilor moderni nu acordă prea mare importanță interpretărilor alegorice sau hermetice propuse de mulți autori ai Antichității Târzii.